Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyat a'amalina Man yamjihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور ابتدعها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 kepada beliau, keluarga beliau dan juga para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadirin sekalian para jamaah umrah dan juga para penziarah masjid al-nabawi dan para mukimin yang dimilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih kita bersama-sama mempelajari kitab al-akidah Al-Wasitiyah Yang dikarang oleh Syafrul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah Seorang ulama yang meninggal dunia Pada tahun 728 Hijriah Pada tahun 728 Hijriah Dan masih kita Membaca keterangan beliau Tentang Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Di dalam perkara As-Sahabah di dalam masalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sudah kita sampaikan Kenapa di sini beliau menyebutkan tentang akidah Ahlu sunnah wal jamaah tentang sahabat Karena di sana ada beberapa aliran yang menyimpang Di dalam masalah sahabat Ada beberapa aliran yang menyimpang Di dalam masalah sahabat R.A di antaranya adalah orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan sebagian sahabat. Seperti mengkafirkan Ali bin Abi Talib, demikian pula Muawiyah bin Abi Sufyan. Demikian pula di sana ada aliran yang lain yang juga menyimpang jauh. Di dalam masalah sahabat yaitu Ar-Rafidah. Orang-orang rawfilom -orang yang mereka mengkafirkan sebagian besar sahabat, termasuk di antaranya adalah Abu Bakar As Siddiq dan juga Umar Ibn Al Khattab, Abdillah Anhu dan juga Uthman Bin Affan dan sebagian besar sahabat mereka kafirkan. Oleh karena itu di sini Syekhul Islam Ibnul Jamiyah ingin menjelaskan kepada kita dan menunjukkan kepada kita tentang aqidah yang benar dan sikap yang benar terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya beliau mengatakan melanjutkan tentang keterangan beliau Maulana rahimahullah berkata pengarang semoga Allah memberkati beliau wa yuqirruna bima tawatarah bihi al-naqlu an amir al-mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ghairihi min anna khaira هذه الأمة بعد نبيها Abu Bakr ثم عمر ويسلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة لما تسمد Melanjutkan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang para sahabat Rasulullah. Waiyukirun dan mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah mengakui, menetapkan, mengikrarkan dengan apa yang telah mutawatir dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ahlu sunnah wal jamaah di antara keyakinannya adalah menetapkan mengakui menyetujui dengan apa yang telah mutawatir dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Apa ucapan beliau wa ghairihi dan selain beliau min anna khair khair hadhi al ummati ba'da nabiiha Abu Bakar. Bahwasanya sebaik-baik umat ini Sebaik-baik umat ini yaitu umat Islam Ba'da Nabiha setelah Nabinya Yaitu Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Jadi sebaik-baik orang Islam Setelah Nabinya yaitu setelah Rasulullah SAW adalah siapa? Abu Bakar As-Siddi Tidak ada yang lebih afdal daripada beliau Di antara umat Islam Kemudian Summa Umaru Kemudian salah itu adalah Umar yaitu Umar bin Al-Khattab. Jadi yang pertama adalah Abu Bakar, ini yang paling afdal diantara kita. Kemudian setelahnya adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wayusari Sunan di Utsman. Kemudian mereka meyakini yang ketiga yang paling afdal adalah siapa? Utsman, yaitu Utsman bin Affan. وَيُرَبِّعُنَا بِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Dan mereka menjadikan urutan yang keempat adalah Ali bin Abi Talib Semoga Allah meridai mereka semuanya Yaitu para kulafa'un rasyidin كَمَا دَلَّسْ عَلَيْهِ الْآتَارِ Sebagaimana ini ditunjukkan oleh Al-Athar Yaitu dalil-dalil Baik dari hadith Rasulullah SAW meskipun demikian pula akal dari para sahabat radhiyallahu anhum wa kama ajma'atus sahabatu 'ala taqdimi Utsman fil bai'ah sebagaimana pula para sahabat radhiyallahu anhum telah bersepakat untuk mengedepankan Uthman di dalam bai'at jadi para sahabat radhiyallahu anhum ketika meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maka ada sebagian sahabat yang sudah ditunjuk oleh Umar bermusyawarah. Mereka adalah enam orang. Yaitu Ali bin Abi Talib, Umdian Uthman bin Affan, Umdian Sa'ad bin Abi Waqqas, Kemudian Ibn bin Auf, kemudian Zubair bin Awam, Dan juga Talha bin Ubaidillah. Dan keenamnya adalah termasuk, 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Yang keenamnya termasuk 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Kemudian mereka bermusyawarah. Dan akhirnya hasilnya adalah memilih Utsman bin Affan sebagai seorang khalifah. Ya setelah beberapa hari, Abdurrahman bin Auf dia ya Berkeliling bertanya kepada para sahabat R.A. Bertanya kepada ahlul Madinah. Dan mereka mengedepankan Uthman. Atau menunjuk Uthman. Memilih Uthman sebagai khalifah setelah Umar Ibn Khattah R.A. Dan ini menunjukkan tentang bahwasannya yang lebih awal. Yang paling awal setelah Abu Khattah. Dan juga Umar R.A. adalah Uthman Ibn Affan. Taib. Di sini saya sebutkan, lafadz dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi beliau pernah mengucapkan di atas mimbar beliau di Kuva, ucapan beliau, koi ruhanihul ummati wa da Abu Bakr. Ini ucapan siapa? Ali bin Abi Talib. Beliau katakan, dan ini didengar oleh orang banyak. Karena beliau mengucapkan ini bukan di kamar. Tetapi di mana? Di atas mimbar. Yang di atas mimbar ketika belum jadi khalifah. Khairu hadihul ummati ba'da nabiha Abu Bakrin. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakr. Wa ba'da Abi Bakrin umaru. Dan setelah Abu Bakr adalah Umar. Walau syi'tu an usammi lahum mutsalita lafa'atu. Seandainya aku ingin menyebutkan yang ketiga, saya aku bisa melakukannya Ya, dan ini adalah sahih ya dari uh, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan dia termasuk kabar yang mutawatir. Dia termasuk kabar yang mutawatir. Artinya banyak yang meriwayatkan ucapan siapa? Ali bin Abi Thalib ini dan diantara antara faedah yang bisa kepada Abu Bakar. Ali sendiri mengatakan khairu hadhihi ummah ba'da nabihah Abu Bakar. Sebaik-baik umat setelah nabinya yaitu setelah Rasulullah SAW, adalah Abu Bakar. Kemudian siapa? Wa ba'da Abu Bakar Umar dan setelah Abu Bakar adalah Umar. Dan ini menunjukkan yang pertama Ya, bahwasanya yang paling abdul diantara umat ini adalah Abu Bakar, kemudian setelah itu Umar bin Khattab rajalaan. Dan juga menunjukkan tentang pengingkaran Ali bin Abi Tholib terhadap sebuah aliran atau sebagian orang yang meyakini bahwasanya beliau lebih abdul daripada Abu Bakar dan juga, dan juga Umar. Kalau mereka memang benar. Kecintaannya kepada Ali bin, Talib, Ali bin Abi Talib. Seharusnya mereka mengikuti apa yang diucapkan oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Talib. Kalau mereka memang benar ta'zim. Dan menghormati kepada Ali bin Abi Talib. Dan meyakini bahasanya beliau adalah orang yang jujur. Dan meyakini bahasanya beliau adalah seorang yang pemberani mengucapkan kebenaran. Harusnya mereka mengikuti ucapan Siapa? Ali bin Abi Tholib dalam masalah ini, yaitu meyakini bahasanya Abu Bakar adalah yang paling di antara umat ini. Kemudian setelah itu siapa? Umar ibnul Khattab. Rasulullah Ini adalah bantahan bagi orang-orang tersebut dan ucapan ini adalah ucapan yang mutawatir sebagaimana yang diucapkan oleh Syekhul Islam yang di dalam kitab beliau, Ma Tawatara Dhi An Nakklu Yaqiru Nabi Ma Tawatara Dhi. Anak An Mereka mengikrarkan dengan apa yang sudah mutawatir Dari Ali bin Abi Thalib. Dan diantara ulama yang mengatakan bahasanya Ucapan ini adalah ucapan yang mutawatir adalah Al-Imam Al-Zahabi Rahimahullah Al-Imam Al-Zahabi Rahimahullah Dan dia juga termasuk Ahlul Hadith Yang beliau menjelaskan bahasanya Ucapan ini adalah ucapan yang mutawatir Jadi jadi tidak perlu, ya tidak menerima keraguan tidak menerima keraguan artinya seorang muslim tidak ragu-ragu bahwasanya ucapan ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib jadi ahlu sunnah wal jamaah diantara keyakinan mereka adalah meyakini bahwasanya sebaik-baik matinya adalah Abu Bakar kemudian yang kedua adalah Omar kemudian yang ketiga adalah Utsman kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Talib, dan ini adalah pendapat Jumhur Ahlus Sunnah. Pendapat siapa? Jumhur Ahlus Sunnah, yaitu mayoritas ulama Ahlus Sunnah, meyakini urutan keutamaannya demikian. Yaitu mulai dari Abu Bakar, ini yang paling ahlul, kemudian setelahnya adalah Umar, kemudian setelahnya adalah Ufman, kemudian yang setelahnya adalah Ali bin Abi Talib, ini adalah pendapat Jumhur mayoritas para ulama Ahlus Sunnah. Sunnah. Kenapa kita perlu sebutkan di sini? Karena di sana ada sebagian kecil dari ulama ahlu sunnah yang meyakini bahasanya Ali lebih agil daripada Usmah. Ali lebih agil daripada Usmah. Dan ini sangat sedikit sekali ulama yang berpendapat demikian. Tetapi ada di kalangan ulama ahlu sunnah yang meyakini bahasanya Ali lebih agil daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan pendapat jumhur yaitu mayoritas ulama mengatakan Utsman yang lebih afdal. Ya sebagaimana urutan di dalam Khalid kesilapan, demikian pula kesepakatan para sahabat seperti yang tadi kita sebutkan, mereka sepakat untuk membayar siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan ini menunjukkan Bahasanya beliau lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib. Dan di antara ulama yang meyakini bahasanya Ali lebih afdal daripada Uthman bin Affan adalah Al Imam Abu Hanifah. Al Imam Abu Hanifah dan beliau adalah termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah yang memiliki keutamaan. Demikian pula di antaranya adalah Al Imam Sufyan Atawari, rahimahullah. Al Imam Sufyan Atawari, rahimahullah juga termasuk ulama yang mengatakan bahasanya Ali Bin Abi Talib lebih abdul daripada Uthman bin Affan, radhiyallahu anhu baad. Kemudian selepas itu beliau mengatakan, "Mengada beberapa ahli Sunnah, tahu, telah berbeza di Uthman dan Ali, setelah mereka berunding mengenai pemberian Abu Bakr dan Umar, siapa yang lebih baik? أَوْ رَبَّعُمْ بِعَلِيِّنْ وَقَدَّمَا قَوْمٌ عَلِيًّا وَقَوْمٌ تَوَقَّفُونَ Kemudian setelah itu beliau menjelaskan Bersamaan dengan itu Mereka meyakini bahwasannya Sebagian Ahlu Sunnah telah ikhtilaf Yaitu telah berselisih pendapat tentang Utsman dan Ali Setelah mereka bersepakat Mendahulukan Abu Bakar dan Umar jadi ahlu sunnah semuanya sepakat mendahulukan siapa? Abu Bakar dan juga Umar di atas Uthman dan Ali. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang Uthman dan juga Ali. Ayuhumma afdal. Siapa di antara keduanya yang lebih afdal? Karena masing-masing memiliki manatib. Masing-masing memiliki fada'il. Baik Uthman maupun Ali bin Abi Talib, keduanya memiliki apa? Memiliki fada'il. Sehingga tidak heran. Kalau para ulama' berselisih pendapat, mana yang lebih afdol di antara keduanya. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya jumhur, mayoritas ulama' ahlu sunnah mengatakan bahwasanya Uthman yang lebih afdol. Kemudian, فَقَدَّنَا قَوْمٌ أُثْمَانَا وَسَكَتُوا أَوْ رَبَّعُوا بِعَلِيهِ Sebagian kaum, yaitu sebagian ulama' mendahulukan Uthman. Mendahulukan Uthman. Ada di antara mereka yang sekarang itu ada di antara mereka yang diam ketika menyebutkan yang keempat. Artinya mereka mendahulukan Uthman di atas Ali. Kemudian setelah itu mereka diam tidak menentukan siapa yang keempat. Dan ada di antara mereka yang robbau bi Aliin. Ada di antara mereka yang menjadikan urutan yang keempat adalah siapa Ali bin Abi Talib. Ini adalah kaum yang pertama. Mereka mendahulukan Uthman. Di atas Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, Waqadda maqawmun aliyah. Dan ada sebagian kaum, sebagian ulama' Yang mendahulukan siapa? Ali bin Abi Thalib di atas Uthman bin Affan. Yang melihat keutamaan-keutamaan yang beliau miliki. Kemudian, Waqawmun tawakafu. Dan sebagian yang lain tawakafu. Itu sebagian yang lain tawakuf. Tidak mengatakan Uthman lebih afdal. Dan juga tidak mengatakan Ali lebih ahdol. Tetapi mereka tawakuf, dia. Yang tidak mengatakan yang ini dan juga tidak mengatakan yang itu. Dan yang saling berselisih di sini adalah siapa? Ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah tilafiyah di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian setelah itu belum katakan, Lakin istafarro amru ahli sunnah ala takdimi uthmana sum Ali. Kemudian setelah itu istaqrar, ya setelah terjadi filaf yang panjang tadi, kemudian perkara yang ahlu sunnah ini istaqrar yaitu tetap. Artinya setelah terjadi perselisihan. kemudian setelah itu pendapat-pendapat mereka mengerucut sehingga menjadi satu pendapat ala takdhi mi Uthmana suma Ali, yaitu pendapat yang satu mengatakan bahwasanya Uthman lebih abdul daripada Daripada Ali. Jadi sebelumnya memang terjadi apa Khilaf di kalangan ulama ahlu sunnah tentang siapa yang abdul di antara keduanya. Kemudian setelah itu ia mengerucut, ia ya, pendapat-pendapat ini menjadi satu pendapat. yaitu mengatakan bahasanya Utsman lebih abdul daripada Ali bin Abi Thalib radiallahu, radiallahu anhu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan f'in kana'at atau f'in kana'at hadhih mas'alatu. Masalah Uthman dan Ali, ليست dari asal yang dilalaui oleh al-muqallib fiha, anda jumhuri ahlu sunnah. Kemudian beliau mengingatkan kita semua, meskipun permasalahan ini, Yaitu permasalahan siapa yang lebih abdul, yang Uthman atau Ali, ini bukan termasuk al-usul, ini bukan termasuk perkara yang pondasi bukan termasuk perkara yang pokok yang disesatkan di dalamnya orang yang menyelisih. Inda jumhuri ahli sunnah menurut mayoritas ulama. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwasanya permasalahan siapa yang lebih abdul. Utsman ataupun Ali ini bukan termasuk perkara yang usul. Yaitu perkara yang pokok di dalam akidah al-sunnah. Sehingga kita katakan orang yang menyimpang atau orang yang menyelisih kita berarti dia sesat. Ini perlu diperhatikan. Seandainya sekarang ada orang yang meyakini bahwasannya Ali lebih afdal daripada Usman. Bolehkah kita katakan dia sesat? Tidak boleh. Makanya di sini boleh mengatakan ini bukan termasuk usul yang disesatkan orang yang menyelisih di dalam masalah ini. Jadi ini adalah termasuk masalah Khilafiyah ijtihadiyah Ini ikhtilaf di kalangan Ulama ahli sunnah Wal jamaah dan masing-masing memiliki Alasan meskipun Pendapat yang lebih kuat Dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Dan ini adalah pendapat yang mayoritas Yaitu jumur ulama mengatakan Bahasanya yang lebih afdal adalah siapa? Uthman bin Affan Tapi seandainya ada Sebagian Kecil atau sebagian orang yang dia mendahulukan Ali bin Abi Thalib di atas Uthman bin Affan, maka kita katakan, ya tidak kita katakan bahasanya orang itu sesat. ya tidak kita katakan bahasanya orang itu sesat. dan ini adalah pendapat jumhur Ahli Sunnah wal Jama'ah, kemudian dia mengatakan lakinnal mas'alatallati yudhallalul al muqalifu al-muqalifu biha mas'alatul khilafah dia menjadi masalah. Jadi permasalahan yang disesatkan seseorang apabila menyimpang di dalamnya adalah masalatul khilafah. Masalah tentang khilafah. Jadi kalau masalah fadilah, masalah keutamaan tadi memang terjadi apa? Perselisihan. Ya, masalah fadilah memang terjadi perselisihan yaitu antara siapa? Utsman dan juga Ali bin Abi Thalib. Tetapi yang menjadi perkara yang pokok yang disesatkan apabila seseorang menyimpang di dalamnya adalah masalah khilafah Kewa dalikah alnahu yuminuna an al khaliyata baga rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Yang demikian karena ahlu sunnah wal Jamaah mereka beriman bahwasanya khalifah setelah rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Jadi kalau masalah khalifah, ia masalah kisah Maka ahlu sunnah semuanya bersepakat bahasanya khalifah setelah Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar. Kemudian khalifah yang sah setelah Abu Bakar adalah Umar dan khalifah yang sah setelah Umar bin Khattab adalah Uthman dan khalifah yang sah setelah Uthman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib. Ini semua ahlu sunnah bahkan termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan atau tawri semuanya mengatakan urutannya demikian. Ini ijma' para ahlu sunnah wal jama', ah, ijma' para ulama ahlu sunnah wal jama' ah, bahasanya urutan filafahnya demikian. Nah, di sana ada orang yang menyimpang. Mengatakan bahasanya yang berhak untuk menjadi khalifah, Setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Talib. Meyakini ini bahasan yang berat untuk menjadi khalifah. Setelah Ali setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Talib. Adapun Abu Bakar maka dia dianggap menyerobot, dianggap mengambil sesuatu yang bukan haknya. Demikian pula Umar, demikian pula Utsman. Jadi mereka meyakini bahasannya yang menjadi khalifah atau yang berhak menjadi khalifah yang sah adalah siapa Ali bin Abi Thalib. Nah di sini yang disesatkan orang yang menyimpang di dalam. Jadi yang meyakini bahasanya yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib maka dia telah tersesat. Ya ini yang disesatkan. Ya apabila orang meyakini yang demikian. Karena ulama alusunnah tidak ada yang meyakini. Demikian, semuanya bersepakat bahwasannya urutan khilafah adalah seperti yang tadi kita sebutkan Jadi perlu kita bedakan antara mas'alatul khilafah dengan mas'alatul fadilah Ya mas'alatul khilafah dengan mas'alatul fadilah masalah khalifahan dengan masalah keutamaan Ya kalau masalah khilafah semuanya bersepakat dengan urutan yang tadi kita sebutkan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Adapun masalah fadilah, maka antara Uthman dan Ali, para ulama Ahlu Sunnah ber, berselisih. Siapa di antara mereka yang lebih afdal? Dan jumhur ulama mengatakan yang lebih afdal adalah Uthman bin Affan. Dan tidak ada di antara Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahasanya Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Abu Bakar as Siddiq atau lebih amdal daripada Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu. Jadi yang mereka perselisikan keutamaan antara Ali dengan siapa dengan Uthman. Adapun antara Ali dengan Abu Bakar dan Umar semuanya sepakat bahasanya yang lebih amdal adalah siapa? Abu Bakar kemudian Umar. Sebagaimana ini diucapkan sendiri oleh siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan bahwasanya yang paling afdal di antara umat ini adalah Abu Bakar kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, "Wa man fi khilafati ahadi min haula, fa huwa min himari ahlihi." Dan barang siapa yang mencela barang siapa yang mencela khilafati ahadi min haula di dalam kekhalifahan salah satu di antara mereka maka dia telah tersesat atau lebih sesat daripada keledenya sendiri. Ya barang siapa yang mencelah salah satu di antara kefalifahan Khulafa'ur Rasidin, yang mencelah kekhilafahan Abu Bakar misalnya, atau mencelah kekhilafahan Umar bin Khattab, atau mencelah kekhilafahan Uthman bin Affan, atau mencelah kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, maka dia telah tersesat atau dia lebih sesat daripada Kelodainya sendiri Ini menunjukkan tentang jauhnya Pemahaman orang tersebut dari pemahaman Yang benar Jadi empat kulafa Rasidin tadi Mereka Mereka lah yang disebutkan oleh Nabi SAW Di dalam sebuah hadis Dari Ali Alibad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu Dari Ali Alibad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu di mana beliau Menyebutkan atau meriwayatkan hadith Dari Nabi SAW Yang isinya adalah perintah kepada kita Untuk berpegang teguh Dengan sunnah Nabi SAW Dan sunnah para kulafa'ur-rasili Beliau mengatakan Uziikum wa nafsi bitakallah taqallah wa wa ta ta'ah Wa in ta'ammar alaikum Abdun habashi Wa in ta'ammar alaikum Abdun Habashi fa, Wa innahu fa, Wa in ta'ammer alaikum Abdul Habashi Boleh mengatakan Na'lah kalian atau aku wasiatkan kepada kalian Dengan ketakwaan Kepada Allah Wa zam'i wa ta ta'ah Dan juga mendengar dan ta'ah Meskipun yang memerintahkan kalian Atau yang menjadi penguasa Di antara kalian adalah Abdul Habashi Kemudian Boleh mengatakan Fa innahu maya ishminkum فَسَيَرَخْتِلَافًا كَثِيرًا Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup Maka dia akan melihat perselisihan yang banyak Barang siapa di antara kalian yang masih hidup Lise dia akan melihat perselisihan yang banyak Maka dalam keadaan demikian فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ Maka dalam kalian berpegang teguh dengan sunnahku Yaitu sunnah Rasulullah SAW mereka lebih mengatakan bahawa rasidin dan juga sunnah para kulafa'ur rasidin, para kulafa' yang lurus al-mahdiin yang mereka mendapatkan petunjuk. Aqdu' alaiha bin Nawajid hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku tersebut dan hendaklah kalian gigit sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian. Jadi ketika terjadi perselisihan yang banyak diantara umat ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Maka dalam keadaan demikian kita disuruh untuk kembali kepada sunnah Nabi SAW dan juga pada sunnah Kulalfa'ur Rashid. Dan beliau mengatakan, Addu' alaiha bin nawajid, Inilah kalian gigi sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian. Jadi masa dengan gigi geraham adalah gigi yang kita gunakan untuk Menggigit dengan kuat. Kalau seseorang ingin menggigit dengan kuat, maka dia menggigit dengan gigi gerahamnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berpegang dengan sunnah beliau dan menggigit sunnah beliau dengan gigi geram kita. Maksudnya adalah kuat di dalam memegang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini menunjukkan tentang kewajiban kita berpegang dengan sunnah beliau dan juga sunnah para kullafa orang Sidi. Jadi mana dengan kullafa orang Sidi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan juga Ali radhiyallahu anhu. Baik mungkin sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan waktunya masih banyak. Kita berikan kesempatan bagi e, jamaah sekalian untuk mengajukan e, pertanyaan. Silakan pertanyaan ditulis dengan kertas dan e, dengan tulisan yang sikap ya dan. Jelas dan disampaikan ke depan nah. Baik, untuk pertanyaan yang awal Sambil menunggu pertanyaan Dengan kertas, bisa disampaikan dengan Lisa Sambil menunggu Pertanyaan dengan kertas dia pertanyaan bisa disampaikan dengan Lisa, Silakan Yang ingin bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dari Sebenarnya lagi Itu Nah saya pelanjut membaca, saya pelanjut sebenarnya ini Sebenarnya apa? Ya, pelanjut ini kan Pelanjut ini bukan Pelanjutnya selalu, bukan pelanjut yeah. Tapi akhirnya kan pelanjut ini Pelanjut ini bukan pelanjut yang selalu Saya tahu bukan Itu saja Pertanyaan yang pertama Tentang Alih Benda Betolik Ini diakung-akungkan oleh Sebagian golongan Sebagian golongan yang dinamakan dengan Kaum syiah Jadi akhir hayat beliau Beliau dibunuh oleh seorang syiah sendiri Kita katakan Mungkin yang dimaksud Yang dibunuh oleh orang-orang kawari Di Ali bin Abi Talib Beliau diagungatukan oleh orang-orang syiah Seperti yang tadi kita sebutkan Ada di antara mereka yang mengatakan Bahwasannya Ali lebih abdol daripada Abu Bakar dan lebih abdol daripada Umar dan ada di antara mereka yang buruk berlebihan sehingga menuhankan Ali bin Abi Thalib. Dan ini semua adalah keyakinan yang batil tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Ada pun yang membunuh Ali bin Abi Thalib, maka dia adalah Abdurrahman ibn Muljim. Abdurrahman ibn Muljim dan dia adalah seorang kawarif. Dia adalah seorang... Kuwaris dan kaum Qawarij ini adalah kaum yang telah diperangi oleh Ali bin Abi Talib dan telah terjadi peperangan yang besar antara uh, Ali bin Abi Talib dan juga pasukan kaum Islamin melawan orang-orang Qawarij yang keluar di zaman beliau keluar di zaman beliau dan beliau memerangi mereka mana orang-orang Qawarij ini mereka mengkampirkan Ali bin Abi Talib dan juga Muawiyah di antara sekalian dan semua sahabat yang ridha dengan tahkim. Dan di antara akidah mereka adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Di antara akidah orang-orang Khawarij adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan di antara akidah mereka adalah bolehnya seseorang memberontak kepada penguasa yang zalim. Bolehnya seseorang memberontak kepada penguasa yang Koalim. Ini adalah keyakinan orang-orang koalim. -orang. Oh, dan ini bisa kita lihat di dalam buku yang berbicara tentang masalah fiqih, masalah aliran-aliran. Aliran aliran. Ya, termasuk di antaranya buku-buku yang dikarang oleh para ulama di dalam madhab syafi'i, yang seperti Abul Hasan Al Aushari, Ibnu Kambula, Al, Al Baghdadi dan juga yang lain. Mereka adalah ulama-ulama di dalam madhab syafi'i yang mereka punya karangan dan ya, kitab yang berisi tentang aliran-aliran dan bagaimana akidah-akidah mereka. Nah, ketika berbicara tentang Khawarij, mereka menyebutkan golongannya di antara akidah utama mereka adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi orang yang melakukan dosa besar maka dia kafir dan keluar dari agama Islam. Demikian pula meyakini bolehnya keluar atau memberontak kepada penguasa yang zalim. Jadi hanya sekedar melakukan ketualiman Tidak adil Maka mereka membolehkan untuk Memberontak kepada penguasa tersebut Jadi ini adalah akidah kuwarid yang harus kita Jauhi dan harus kita Hindari jangan sampai seseorang ia meyakini Keyakinan orang-orang kuwarid -orang dan dia tidak Menyadarinya, jadi yang membunuh Ali bin Abi Talib adalah siapa? Orang kuwarid yang bernama Abdurrahman ibn Muljim Dan Abdurrahman ibn Muljim ini dikenal sebagai ahlul Qur'an. Dia terkenal dikenal sebagai orang yang ahli di dalam Al-Quran. Bahkan, sampai Umar bin Khattab, beliau pernah memuji Abdul Rahman bin Hujim. Dia pernah memuji Abdul Rahman bin Hujim. Karena beliau, dia berbicara sesuai dengan tuhirnya. Dan tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Jadi, belum melihat tuhirnya, dia adalah termasuk orang yang soleh. Orang yang ahli di dalam Al-Quran dan ini perlu kita ketahui. Jangan kita tertipu dengan tohirnya saja. Ya, Orang-orang kuarid ini dikenal sebagai orang yang banyak ibadahnya. Bahkan ini sudah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, mengatakan kepada para sahabat, "Tahkirun asolatakum inda solatih." Beliau mengatakan, kalian apabila membandingkan solat kalian. Dibandingkan dengan sholatnya orang-orang kuaris, kalian akan menganggap remeh sholat kalian. Ini beliau ucapkan kepada para sahabat rasulullah. Ya, kalian akan menghinakan atau menganggap remeh sholat kalian dibandingkan sholat orang-orang kuaris. Jadi orang-orang kuaris ini terkenal dengan ibadahnya, terkenal dengan ibadahnya, dengan puasanya. Di siang hari mereka berpuasa, di malam hari mereka bertahajud membaca al-quran terus. Bahkan ada di antara mereka yang hafid dan seterusnya. Tetapi sayang, mereka tergesa-gesa di dalam beristidlar. Dan ini di antara ciri-ciri mereka yang disebutkan oleh Nabi adalah Hudatha'ul Ahlam, eh, Hudatha'ul Asna, Sufaha'ul Ahlam. Mereka adalah orang-orang yang masih muda. Mereka adalah orang-orang yang masih muda. Tetapi, Sufaha'ul Ahlam. Tetapi akalnya masih dan kan. Jadi mereka memiliki semangat yang tinggi, Zirah yang tinggi terhadap membela agama, membela Islam, membela ini dan itu. Akan tetapi kurang dibimbing dengan apa dengan seandainya aku menemui mereka, la uqwalan nahum, kot lah aadin Ya seandainya aku menemui mereka, niscaya aku akan menghabiskan mereka atau menghabisi mereka sebagaimana habisnya kaum Ad dan juga kaum Samud. Ya Allah SWT wa taala kaum Ad dan kaum Samud dan dihabiskan semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau berkeinginan seandainya beliau sampai menemui orang-orang Faurit, -orang ini saya beliau akan menghabisi mereka sebagaimana Allah menghabisi kaum Ad dan juga kaum Samud. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib ya ketika beliau dan juga pasukan kaum muslimin melawan orang-orang Faurit, -orang beliau ya bunuh semuanya. Yang berperang dengan mereka dan ini perang besar Yaitu di Nahrawan Yang beliau tidak menyisakan Orang-orang tersebut Kecuali kurang dari 10 Padahal yang berperang saat itu sangat banyak Yaitu ribuan Tapi beliau dan juga para uh, Junud beliau, tentara beliau, tentara kaum muslimin Menghabisi mereka sehingga Tidak tersisa kecuali kurang dari 10 dan mereka pun lari Melarikan diri di antaranya adalah Abdurrahman bin Muljadah Ya, Abdul Rahman bin Mujim, ya akhirnya dia membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib saja dikafirkan, Muawiyah bin Abi Sufyan saja dika dikafirkan, apalagi orang seperti kita. Apalagi orang seperti kita. Ya, e, orang biasa dan imannya tentunya lebih rendah daripada para sahabat. Kalau para sahabat saja mereka kafirkan, apalagi kaum muslimin yang lain. Karena itu fitnah khawarid, ini adalah fitnah yang besar. Ya Dan kita harus waspada Dari pemikiran-pemikiran mereka Wallahu ta'ala A'lam hmm. Ustaz, doa apa yang dibaca setelah Membaca Al-Quran Doa apa yang dibaca setelah Membaca Al-Quran Kalau saya tidak ada di sana Doa yang khusus yang kita baca setelah Membaca Al-Quran Wallahu ta'ala A'lam Apakah orang yang umrah Apa ditutup dengan tawaf wada'. Tawaf wada' ketika umrah ini adalah sunnah menurut sebagian besar ulama atau menurut jumhur ulama ahbisunnah wal jamaah. Mereka mengatakan bahwasanya tawaf wada' bagi orang yang umrah ini hukumnya sunnah. Apabila seseorang melakukan umrah maka sebelum dia pulang meninggalkan kota Mekah disunnahkan untuk melakukan tawaf perpisahan. Dilamakan dengan to'af apa wada ah. dan ini hukumnya sunnah berdasarkan keumuman hadis Nabi saw. Umar bin 'Abdul Aziz ayatuna akhiru <tuh> an di bilbeit. Maka disebut diperintahkan supaya hal yang terakhir kali dia lakukan adalah melakukan tawaf di baitullah. Jadi sebelum dia meninggalkan kota Madinah maka yang terakhir kali dia lakukan adalah melakukan tawaf di dan ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama Adapun sebagian yang lain Maka mengatakan ini tidak e, disunahkan Dan yang namanya, tawaf, e, wadah, disunahkan yang namanya tawaf wadah Ini hanya disunahkan ketika haji saja Yang namanya tawaf wadah Ini hanya disyariatkan ketika haji saja Ini adalah pendapat sebagian ulama Adapun mayoritas ulama Maka mereka mengatakan ini sunnah Seandainya bisa dilakukan Maka itu baik dan abdol, namun apabila tidak dikerjakan, dan seseorang meninggalkan kota muka langsung tanpa melakukan to'af, maka yang demikian tidak mempengaruhi sah atau tidaknya umrah yang dia lakukan, dan guru kita di sini yaitu Syekh Abdul Maksin Al-Abadik Hafidullah, beliau merajikan pendapat puasannya ini adalah sunnah bagi orang yang melakukan umrah Allah Ta'ala A'lam Siapakah sebenarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Karena orang Indonesia Sangat mengandungkan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Adalah termasuk ulama Ahli Sunnah wal ah, Dan juga dikenal dengan Keilmuannya dan juga kesolehannya Dan ulama Seperti beliau yang memiliki keutamaan Ilmu demikian pula keutamaan Kesolehan maka ini Jumlahnya sangat banyak ya, Jumlahnya sangat sangat banyak yang guluh dan berlebihan dengan beliau rahimahullah maka ini yang perlu kita ingatkan dan perlu kita berikan catatan kita sebagai seorang muslim diharuskan untuk mengagungkan atau menghormati para ulama dan kita tahu bahasanya Allah telah memuji para ulama dengan firman-nya, firmanya innama yakshallaha min ibadihil ulama sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama dan ini menunjukkan tentang keutamaan mereka dan Allah mengatakan yarfaillahu aladdin amanu minkum waladdin auudul ilma derajat Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat dan Nabi saw mengatakan Innal ulama warasatul, Ambiya Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi Pewaris para nabi menunjukkan tentang kedekatan Ulama terhadap para nabi dan juga para rasul Karena kita tahu bahwasannya ahli waris Ini adalah orang yang paling dekat dengan orang yang diwarisi Ahli waris adalah orang yang paling dekat Dengan orang yang diwarisi Apabila seseorang laki-laki meninggal Maka ahli warisnya adalah orang yang paling dekat dengan dia, istrinya dan juga anak-anaknya. Maka ini adalah ahli waris. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya para ulama adalah wara'atul ambiyah, waris para nabi. Menunjukkan bahwasanya kedudukan ulama adalah kedudukan yang tinggi, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mensifatkan ulama adalah pewaris para para nabi. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang namanya ulama Seharusnya yang dia sampaikan adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia statusnya adalah sebagai apa? Pewaris. Artinya mewarisi, mengambil apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada umat tanpa mengubah warisan tersebut. Dia tugasnya hanya menyampaikan. Apabila ada seseorang yang menyampaikan kepada umat sesuai dengan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik di dalam masalah akidah, baik di dalam masalah ibadah, baik di dalam masalah muamalah Mereka hanya mewariskan, yaitu menyampaikan kepada orang yang datang setelahnya Maka itulah yang dimaksud dengan ulama' yang hakiki Itulah yang dimaksud dengan ulama' yang hakiki Adapun sebagian orang yang dianggap sebagai ulama' Tetapi ternyata di dalam prakteknya Apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajak tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka yang demikian tidak bisa dianggap sebagai seorang ulama' meskipun manusia menganggap dia adalah ulama' karena yang namanya ulama' adalah warasatul ambiyah. Baik, ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai seorang muslim wajib untuk menghormati para ulama' tetapi perlu kita perhatikan, tidak boleh kita di dalam menghormati para ulama' Berlebih-lebihan di dalam menghormati mereka Dan juga di dalam mengagungkan mereka Karena Allah SWT mengatakan La taglu fi dinikum Ya ahlal kitab La taglu fi dinikum Wahai ahlul kitab Janganlah kalian guluh terhadap di dalam agama kalian Ini adalah larangan Allah SWT kepada ahlul kitab Ini adalah pelajaran bagi kita semua Karena orang-orang ahlul kitab ada di antara mereka yang hulu di dalam agama mereka. Seperti orang-orang Nasrani, yang mereka hulu di dalam agama mereka, sehingga seorang Nabi, yaitu Nabi Isa AS, dilebih-lebihkan, diagum agungkan sehingga diakini sebagai Tuhan. Dan ini adalah bagian dari hulu di dalam agama. Maka Allah SWT melarang mereka, dan ini adalah larangan untuk kita semua. Dan di dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan iya kumpulan gulu. Faim nama ahla kalau di nampi kabilikum al gulu fiddin. Aku katakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kalian berhati-hati dengan gulu, yaitu dengan berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah gulu berlebih-lebihan di dalam agama. Ini semua adalah larangan berlebih-lebihan termasuk diantaranya di dalam menghormati seorang ulama yang diperintahkan kepada kita adalah pertengahan apa maksudnya jangan sampai kita menghinakan ulama dan jangan sampai kita berlebih-lebihan di dalam mengagungkan ulama dan diantara bentuk pengagungan yang berlebih-lebihan terhadap ulama adalah meyakini bahwasanya mereka maksum meyakini bahwasanya mereka apa maksum, artinya setiap ucapan ulama' pasti benar dan tidak salah, ini adalah keyakinan yang tidak benar karena yang maksum itu adalah orang yang dijaga oleh Allah dan mereka adalah para nabi dan juga para rasul, mereka adalah maksum dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu, inilah yang maksum, Adapun selain nabi, maka tidak ada di antara mereka yang Ma'sum, ma bahkan setingkat Abu Bakar As-Siddiq Demikian pula setingkat Umar bin Khattab, yang kita sebutkan keutamaannya Setingkat para Kulafah Rasidin, maka tidak ada Di antara mereka yang Ma'sum, ma tidak ada di antara mereka Yang terlepas dari kesalahan Ya Oleh karena itu, di zaman Abdullah bin Abbas swt, Ada sebuah perselisihan di antara para sahabat ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya haji tamat itu ini disyariatkan sampai hari kiamat, dan ada di antara mereka yang mengatakan tidak disyariatkan. Dan yang mengatakan demikian adalah Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Saat itu beliau beristihad dia menyuruh manusia untuk melakukan haji ifrah, melakukan haji. Adapun Abdullah bin Abbas, maka boleh mengatakan bahasanya haji tamato ini yang lebih dan ini akan terus setelah Abdullah bin Abbas menyebutkan dalil-dalil dari dalil-dalil dari Al-Quran demikian pula ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang disyariatkannya haji tamato. Dan sebagian orang mengatakan akan tetapi Abu Bakar mengatakan demikian akan tetapi Umar mengatakan demikian. Dia mengatakan ya setelah menyebutkan dalilnya, setelah disebutkan dalilnya oleh Abdullah bin Abbas, dia mengatakan akan tetapi Abu Bakar mengatakan demikian, akan tetapi Umar mengatakan demikian. Artinya ingin dia ya, me, me, mengadu antara ucapan Nabi dengan ucapan siapa? Abu Bakar dan juga Umar. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas? Beliau mengatakan, Yusiku ayat zila عليكم حجارة من السماء. Hampir-hampir turun kepada kalian hujan dari langit. Hampir-hampir turun kepada kalian hujan dari dari langit. Aku ulu Rasulullah SAW. Buat aku ulu nak kaulah Abu Bakar. Aku mengatakan Rasulullah mengatakan demikian. Kemudian kalian mengatakan bahasanya Abu Bakar mengatakan. Demikian. Dan Umar mengatakan demikian. Artinya ingin mengadu antara ucapan siapa? Rasulullah SAW. Di ayatnya ini, hadisnya ini. Kemudian dia mengatakan. loh Tetapi Abu Bakar berkata demikian. Umar mengatakan demikian. Perhatikan. Di antara faedah yang bisa kita ambil. Tidak bolehnya kita berlebihan terhadap. Orang yang soleh sampai itu setingkat siapa? Abu Bakar dan Umar. Ya Dan yang Namanya. Orang yang soleh. Selain Rasulullah SAW. Tidak ada di antara mereka yang maksum. Termasuk di antaranya Abu Bakar al-Siddiq. Termasuk di antaranya Umar bin Khattab. Terkadang bericetihad. Tetapi icetihadnya tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, karena tidak ada yang maksum. Kecuali Rasulullah SAW. Adapun para sahabat. Bagaimanapun tinggi kedudukan mereka. Maka tidak ada di antara mereka yang maksum. Kalau demikian keadaan sahabat lalu bagaimana dengan orang yang tentunya derajatnya lebih rendah daripada sahabat. Ya seperti para imam yang empat, ya imam Abu Hanifah, imam Malik, imam Syafi'i, imam Ahmad, yang mereka tentunya kedudukannya lebih rendah daripada Abu Bakar dan Umar. Tidak boleh kita mendahulukan ucapan mereka di atas ucapan Rasulullah SAW. Lekan itu al-imam Syafi'i rahmatullah SAW Beliau mengatakan Ajma'al muslimun Ajma'al muslimun Ala anna man istabanas Lahu sunnatun Min rasulillah s.a.w La yahillu Lahu ayyada'aha Liqawli ahadin kailan Mangkana Ucapan imam as-syafi'i r.a Kau muslimin telah bersepakat kaum muslimin telah Bersepakat bahwasanya Tidak halal bagi seseorang yang sudah sahih, yang sudah sahih baginya sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut hanya karena ucapan seseorang. Kainan mengganas siapapun dia. Ini diucapkan oleh alimah ash-Shafi'iyah, Belum mengatakan dengan kesepakatan para ulama, ijma para ulama kaum muslimin. Kalau sudah sahih bagi kita, sunnah Rasulullah SAW, maka tidak boleh dan tidak halal bagi kita meninggalkan sunnah tersebut hanya karena ucapan manusia. Manu. masing dari kita, itu bisa diambil dan juga bisa ditolak ucapannya. Masing-masing dari kita, itu bisa diambil dan juga bisa ditolak ucapannya. Illa sahih bahadal qabr kecuali yang mereka duduk di Masjid Nabawi dan beliau menuju ke makam Rasulullah SAW Kecuali yang memiliki kuburan ini Artinya Nabi SAW ucapannya mutlak harus kita ambil Adapun selain beliau, bagaimanapun tinggi derajatnya, bagaimanapun tinggi ilmunya Maka bisa diambil dan juga bisa, bisa ditolak ucapannya Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hambad Beliau mengatakan ajittu liqaumin 'Aruful 'aruful isnad wa sihhatuh Aku heran dengan sebuah kaum yang mereka tahu tentang ilmu sanad dan juga mengetahui tentang kesahihan sanad tersebut Yadhabuna ila ra'i Sufyan Kemudian dia lebih memilih pendapat Sufyan Jadi beliau heran terhadap sebuah kaum yang sudah belajar hadis dan tahu bahasanya sanadnya hadisnya adalah hadis yang Sahih, tetapi lebih memilih Pendapat siapa? Sufian Ini adalah sekedar contoh dari beliau Heran terhadap kaum yang tahu hadis yang sahih Tetapi meninggalkan hadis yang sahih Kemudian memilih pendapat si Dan pendapat si bulan. Dan ini semua menunjukkan tentang bagaimana Para imam yang empat mengingatkan kita Jangan sampai kita berlebih lebihan Terhadap orang yang soleh Demikian pula terhadap para ulama Termasuk di antaranya Al-imam, Syekh, Abdul Qadir Al-Jain lain, Ramahullah Beliau adalah seorang ulama ahmadus sunnah, tetapi kita harus ya pernah di dalam menyikapi dan juga mengagungkan beliau, jangan sampai kita berlebihan ber ber ber sehingga kita Oh, no. I don't know why there Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bagi kita semua larangan untuk berbuat hulu dan berlebihan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih beliau mengatakan Beliau mengatakan, janganlah kalian Berlebihan kepadamu sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan kepada Aisa ibnu Maryam. Innama ana 'abdun. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba. Fakulu 'abdullahi wa rasuluh. Maka dalam kalian mengucapkan hamba Allah dan juga rasulnya. Artinya beliau adalah seorang hamba, bukan tuhan. Tidak boleh kita menyembah beliau dan tidak boleh kita mensifati beliau dengan sifat-sifat ketuhanan. Dan beliau adalah seorang Rasul Artinya tidak boleh kita dustakan Harus kita taati dan tidak boleh kita dustakan Jadi beliau adalah seorang hamba Dan beliau juga sekaligus seorang Rasul Ini adalah sikap yang pertengahan, Karena sebagian orang ada yang Berlebihan terhadap Rasulullah SAW Sehingga mensifati beliau dengan sifat ketuhanan Dan ada sebagian orang yang mengurangi Hak-hak beliau SAW dan ini adalah termasuk ya penyanyian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Kalau demikian keadaannya, ya kita dilarang memuli kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana dengan ya seorang ulama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan ribuan yang lain? Tidak boleh kita berlebihan terhadap beliau seperti yang dilakukan oleh sebagian yang mereka membuat karomah-karomah yang dibuat-buat. Ini yang membuat karamah-karamah Cerita-cerita tentang karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Dan ini tidak sahih dari beliau Rahimahullah Ini terlalu berlebihan Ya karena ingin mengagungkan Syekh tersebut di hadapan umat Atau di hadapan masyarakat Kemudian membuat cerita-cerita yang bohong Tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Maka ini perkara yang diharapkan Di dalam agama Islam Allah Ta'ala A'lami Apakah ada ketentuan khusus dari para generasi salah fesoleh dalam menetapkan seorang menjadi ulama? Karena fenomena di tanah air sangat mudah menetapkan orang yang dianggap fesoleh sebagai seorang ulama, terkadang ilmu yang disampaikan jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah pun pencerahannya. Banyak ia cara dia mematai puasnya dia adalah seorang ulama, Di antaranya apabila kebenaran yang dia Sampaikan ini lebih banyak daripada kesalahannya. Apabila kebenaran yang dia sampaikan lebih banyak daripada kesalahannya, maka dia adalah seorang alim. Dan ini disampaikan oleh sebagian ulama seperti Al Imam Ad-Dahhakirahumullah yang mengatakan Soabuhu ala fathahi bahwa alim. Barangsiapa yang benarnya itu lebih banyak daripada kesalahannya, maka dia adalah seorang Alim. Dan ini menunjukkan bahasanya orang yang alim bukan berarti dia benar terus Orang alim bukan berarti apa? Benar terus Tapi kalau benarnya lebih banyak daripada kesalahannya maka dia adalah orang yang alim Karena kalau benarnya lebih banyak daripada kesalahannya menunjukkan bahasanya cara dia beragama ini benar